قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطة المستقيم اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه Ama ba'd Alhamdulillah Surah puja dan puji Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini dapat Sama-sama uh, Kita bertemu Secara maya uh, Melalui uh, Page facebook Satuan Kebajikan Darul Tauhid Cawangan Kedah Dazahumullah khairan uh, Untuk Sama-sama kita membaca tulisan al-Syeikh -ال al-Allamah Abdul al Rahman Ibn Nasir al-Syidi rahimahullah, ta'ala iaitulah kitab al-Taisir al-Karim al-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan muslimin-muslimah rahmati Allah insyaAllah pada malam ini kita masuk ke satu lagi surah yang baru iaitu seperti yang disebutkan oleh syekh di sini semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita manfaat daripada ilmu syekh di dunia dan akhirat tafsir surah al-humazah tafsir surah al-humazah surah ini dinamakan juga dengan nama uh, surah wailul likulli humazatil lumazah nah, ini ambil daripada ayat yang pertama dan dinamakan juga dengan nama Al-Hutamah Surah Al-Hutamah diambil daripada perkataan Al-Hutamah pada ayat yang keempat daripada surah ini kata Syekh dan ini dengan uh, ijma' uh, tidak ada khilaf di kalangan ulama' bahasanya surah ini uh, diturunkan di Mecca ataupun sebelum daripada hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan surah ini terdiri daripada sembilan ayat. Secara umum, kalau kita melihat kepada surah ini, kita dapat melihat surah ini berkisar tentang ancaman Allah Subhanahu Wa Taala kepada sifat yang tidak elok. Sifat yang keji, itulah sifat yang uh, suka mencela ataupun uh, memperlekehkan orang lain. Uh, dan ini sebahagian daripada satu surah yang penting, yang menunjukkan Islam mementingkan akhlak. Islam mementingkan akhlak. Islam bukan sekadar uh, memasakkan akidah. Di dalam diri seseorang Muslim Islam bukan ditunjukkan melalui kesempurnaan syariatnya Tetapi Islam juga mencakupi akhlak Sikap dan akhlak yang ditunjukkan Secara sangat halus dan sangat mendalam melalui surah ini Di sudut yang lain Kita melihat surah ini yang datang selepas surah Al-Asr Kalau mengikut susunan mushafnya Jadi Di dalam surah Al-Asr Diceritakan golongan yang rugi Wal-Asr Innal insana lafi khusrin Sesungguhnya Semua manusia Adalah Pasti berada di dalam kerugian Maka surah Al-Humazah ini menjelaskan uh, Salah satu uh, golongan yang merugi uh, Seperti yang disebutkan di dalam surah al As tersebut uh, Maka uh, apa yang disebut di dalam surah Al-Humazah ini Secara tidak langsung juga uh, menjelaskan Ataupun boleh mentafsirkan apa yang dimaksudkan dengan uh, Kerugian Lafiyah Khusrin di dalam surah al As. Muslimat Bismillahirrahmanirrahim InsyaAllah kita akan Meneruskan lagi dengan Sama-sama membaca Surah ini insyaAllah A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim وَيَدُلُّ لِكُلِّهِم مَذَتٌ لِمَذَهْ الَّذِي جَمَعَ مَا لَوْ وَعَدَدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ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 Alhamdulillah uh, Seperti kebiasaan kita sebelum ini uh, Kita akan Menentuh Sebelum sedikit berkaitan dengan uh, Tajwid Supaya kita dapat uh, memperkemaskan lagi Bacaan kita pada Surah-surah yang lazim ini Mungkin uh, Kita dapat melihat uh, Surah ini Uh, kalau kita mendengar kita seolah-olah semua surah ini berakhir dengan uh, dengan bunyi ha uh, tetapi pada hakikatnya kalau kita melihat pada tulisan di sini uh, di sana ada misalnya pada perkataan humazah lu uh, ini dipanggil dengan ta marbutah uh, dipanggil dengan huruf ta uh, ta ataupun uh, uh, orang Melayu kita panggil ta simbol ta marbutah jadi Misalnya Perkataan Lumazah Lumazah Ditulis dengan Tamarbutah Berbeza dengan Perkataan Wa'addadah Ketika Waqaf Begitu juga dengan Perkataan Akhladah Ketika Waqaf aa, Jadi Pada ayat yang kedua Pada perkataan Wa'addadah Dan Akhladah Ini aa, Huruf terakhirnya adalah Huruf Ha Huruf Ha jadi kita lihat di situ ada perbezaan. Kita lihat dulu pada perkataan lumazah dan lumazah ini, uh, ta marbutah ini berbeza dengan uh, ta maftuha, ta yang di ta biasa yang terbuka itu. Uh, kalau ta maftuha ta yang uh, terbuka itu, kalau saya boleh tulis di sini. Kalau ta yang sebegini ini dipanggil dengan uh, ta maftuha yang seperti ini ta yang terbuka ini. Kalau ta yang seperti ini sama ada ketika sambung ataupun ketika berhenti maka ia tetap dengan bunyi uh, bunyi ta. Tetapi berbeza dengan uh, ta marbutah. Ta, uh, ta marbutah ketika sambung uh, ia dibaca dengan ta dan ketika waqaf Ketika berhenti ia dibaca dengan ha Kerana itu Pada perkataan lumazah Kita membacanya dengan Ha ketika berhenti Tetapi kalau kita sambung Misalnya perkataan humazah Kalau kita sambung maka dia bunyi dengan Ta Ketika Uh, sambung bunyi dengan ta umazatil lumazah tetapi kalau kita berhenti maka dia akan jadi bunyi ha wailul likulli humazah jadi itu uh, jadi ini dipanggil dengan ta marbutah iaitu uh, Ta simpul yang dibaca dengan ta ketika sambung dan dibaca dengan ha ketika berhenti nah, berbeza dengan perkataan waadadahu dan akhladahu ini uh, memang huruf ha jadi sama ada ketika waqaf ataupun ketika sambung maka ia tetap uh, dibaca dengan ha baik uh, satu lagi mungkin uh, kalau dapat kita lihat di sini misalnya uh, sini misalnya kalau ada orang yang nak baca dengan sambung wailullikullihumazatillumazah <Sing> Kalau nak baca sambung dengan ayat selepasnya Alladhi Macam mana kita nak sambung? Antara kata Lumazah dengan Alladhi Macam mana nak sambung? Sebab Lumazah di sini uh, Akhir sekali barisnya adalah Tanwin, Kasraten uh, Dua baris bawah uh, Jadi macam mana nak sambung dengan perkataan selepasnya Alladhi Di mana Alladhi ini Alif di sini dipanggil dengan Hamzatul Wasli Hamzatul Wasli Hamzatul Wasli ini uh, ketika sambung ia tidak hidup ia tidak dibaca tetapi ketika uh, di permulaan maka ada hukum-hukumnya yang tersendiri uh, tetapi kalau uh, secara ringkasnya Hamzatul Wasli kalau datang selepasnya lam huruf lam maka ia dibaca dengan uh, baris atas ini ketika kita Kalau kita uh, Memulakan dengan Hamzatul Wasli Kalau kita memulakan Jadi kalau kita memulakan dengan Hamzatul Wasli Ini dipanggil dipanggil dengan Hamzatul Wasli Kalau kita memulakan dengan Hamzatul Wasli uh, Sekiranya selepasnya adalah huruf lam Maka ia dibaca dengan baris atas Maka kerana itu kalau kita berhenti pada Lu Lumazah Kita nak mula balik dengan Al-Ladhi uh, Jadi kita akan baca dengan baris atas Al-Ladhi tetapi kalau selepas hamzatul wasli bukan huruf lam tetapi huruf selain huruf lam maka dia perlu maka kita perlu melihat uh, huruf yang ketiga selepas hamzatul wasli kalau berbaris bawah maka dia dibaca dengan bawah contoh uh, imfiru contoh contoh Ini juga uh, Hamzatul Wasli. Jadi kalau dalam kes ini, misalnya, ini Hamzatul Wasli, dia ada macam tanda slash paruh slash di situ di atas alif. Ini bukan, uh, ini dipanggil Hamzatu al Wasli. Uh, jadi macam mana nak baca uh, Hamzatul Wasli ini? Kalau kita nak memulakan dengan Perkataan ini, maka perlu dilihat Pada huruf yang ketiga Hamzatul Wasli, huruf yang kedua Nun, huruf yang ketiga adalah Fa Berbaris bawah Maka, Hamzatul Wasli perlu dibaca dengan Baris bawah Firu Dan, kalau Huruf yang ketiga berbaris atas Maka, Hamzatul Wasli juga dibaca dengan Baris bawah Ini kaedah bagi Hamzatul Wasli ketika permulaan Ketika kalau kita nak Memulakan dengan Hamzatul Wasli Kalau huruf ketiga baris bawah Maka Hamzatul Wasli baris bawah Kalau Huruf ketiga Baris bawah Hamzatul Wasli Baris bawah Kalau huruf ketiga Baris atas Hamzatul Wasli juga Dibaca dengan baris bawah Tapi kalau Hamzatul Wasli uh, Berbaris depan uh, Kalau huruf ketiga berbaris depan Maka Hamzatul Wasli juga Dibaca dengan baris depan Dan Seperti kita sebutkan tadi Kalau uh, Selepas Hamzatul Wasli Selepas Hamzatul Wasli Adalah huruf lam jadi akan dibaca dengan baris atas. Al contohnya, alhamdulillah. Jadi ini berkaitan dengan Hamzatul Wasli. Okay. Jadi kita balik. Macam mana kita nak baca sambung pada ini kalau kita nak memulakan dengan Hamzatul Wasli. Okay. Sekarang ni kalau kita nak sambung berkaitan Lu Mazah dengan Al Ladi. Jadi caranya adalah uh, dihidupkan. Salah satu uh, Jadi pada Tamarbutah ini ada ada baris dua Bawah, jadi dia perlu Dihidupkan Perlu dihidupkan Sebab keadaannya begini Sebab Hamzatul Wasli ini dikira mati Sukun Jadi dalam keadaannya tak boleh ada Dua sukun Kata Lumazah ini Asalnya Seolah-olah Seperti ini Luma Za Temarbutah Kita sebutkan tadi Baris Dua Luma Zatin Jadi sebenarnya dia sama macam Dia sama macam Seolah-olah macam Lamim Zal Kemudian Ta Barzotah Baris bawah Kemudian Nun Sukun Nun yang sukun ah. Lumazatin Lumazatin Jadi sini Nun Sukun Kemudian datang selepas dia Hamzatul Wasli yang juga sukun Hamzatul Rasri ini Juga tidak berbaris Tidak berbaris Yang berbaris adalah huruf selepasnya Lam Lam Shaddah Jadi Macam mana nak buat sekarang ni ada dua sukun Nun sukun, Hamzatul Rasri juga sukun Jadi Mengikut kaedah bahasa Arab Ataupun percakapan orang Arab dia tak boleh ada dua sukun serentak. Jadi, tak, tak hidup. Numazatin. Sini pun sukun juga. Jadi, mesti dihidupkan salah satu. Bila ber, dipanggil masalahnya dipanggil iltiqa' sakinai. Bertemunya dua sukun. Iltiqa'i asakinan. Jadi, bila bertemu dua sukun, maka mesti dihidupkan salah satu. Jadi, nak hidupkan yang mana? Nak hidupkan nun ataupun hamzatul wasli. Dihidupkan nun. Jadi, nun yang asalnya sukun tadi, Dihidupkan dan di baris bawahkan bila bila nak hidupkan nak tak baris jadi dipilih dipilih baris bawah ha, maka kan itu bila kita nak sambung kita akan baca lumazatinil ladina ha, lumazatinil li ladi. ini tahu untuk sambung uh, tanwin yang selepasnya sukun tanwin yang selepasnya sukun Uh, tak kira lah Hamzatul Wasliqah ataupun huruf-huruf uh, yang lain. Uh, tapi kalau selepas Tanwin, huruf yang sukun. Jadi caranya adalah dihidupkan uh, Tanwin itu. Maksudnya, asalnya yang bunyi Lumazatin maka dijadikan Lumazatini. Dihidupkan uh, yang seolah-olah uh, Nun yang mati pada, uh, ya, pada yang di, ditulis dengan Tanwin itu. Dua baris bawah lumazatinilladhi jadi cara bacanya kalau ketika sambung wailulli kulli humazatin lumazatinilladhi jama'amalan wa'andada baik jadi saya rasa uh, itulah yang dapat kita kongsikan sedikit berkaitan dengan tajwid dan diharap dapat uh, membantu uh, menambah ilmu kita berkaitan dengan uh, ilmu tajwid ilmu Uh, untuk membaca Al-Quran dengan betul dan tepat Jadi ada Beberapa perkara yang kita sentuhkan di sini Yang pertama dari sudut Ta marbu ta yang ditulis dengan simpul ni Ta marbu ta uh, Ketika sambung dibaca dengan ta Dan ketika berhenti dibaca dengan ha Kemudian tadi kita, kita sentuh Tentang Hamzatul Wasli Bagaimana untuk membaca Hamzatul Wasli Ketika memulakan dengan Hamzatul Wasli Ada kaedah-kaedahnya Dan bagaimana untuk membaca uh, tanwin sekiranya selepasnya adalah huruf yang mati huruf yang sukun iaitu dengan cara menghidupkan dua uh, uh, jadi dua baris ini dijadikan uh, seolah-olah ada nun yang berbaris uh, selepasnya uh, daripada gumazatin jadi gumazatin ini lagi jadi saya harap insyaallah jelas uh, apa yang telah kita uh, bincangkan ini dari segi hukum tajwid Baik, sekarang kita masuk kepada tafsir tafsir Syekh insyaAllah allah Semina muslimin rahmatillah. Qaala al-muallif rahimahullahu ta'ala Wailun ay wa'idun wa wabalun wa Wailun artinya Uh, Wa'idun Maksudnya ancaman Wa'balun dan uh, kecelakaan Wa'shiddatu'azabin Dan juga uh, Azab yang keras uh, Jadi ini beberapa tafsiran Daripada perkataan Wailun dan kita biasa tengok biasa, Kita akan biasa jumpa perkataan Wailun ni uh, banyak Di dalam Al-Quran Allah gunakan uh, di dalam Al-Quran Jadi ini antara beberapa makna Uh, antara beberapa makna Wailun yang disebutkan Dalam Al-Quran Bila Allah sebut dengan berkata Wail, maksudnya adalah Ancaman Ataupun uh, Hukuman yang berat uh, Ada sebahagian uh, Taksiran pada ayat yang lain menyebut Sebagai uh, dengan neraka wail uh, Kecelakaan uh, Wailun dengan bermakna, dengan Maksud celaka yang penting Bila Allah SWT menggunakan perkataan Wailun ini Ini menunjukkan uh, Betapa besarnya perkara yang uh, Disebut dengan wail itu Perkara yang dicelakakan Ataupun yang diancam itu uh, Dalam konteks uh, surah ini uh, Wail ini Merujuk kepada uh, Hamas dan juga Lamas uh, Pelaku Humazah dan juga Lumazah ini yang akan kita jelaskan Apa dia disebutkan juga uh, di sini disebut wailun dengan uh, secara nakirah wailun bukan dengan uh, bukan dengan uh, ta'rif alwayl alwaylu uh, tetapi wailun uh, dalam bentuk nakirah uh, dalam bentuk umum uh, kerana uh, untuk menunjukkan hakikat wail ini Hakikat awal ini hanya diketahui, hanya diketahui oleh Allah SWT Tadi kita sebut dengan ancaman tentang uh, kecelakaan Tentang azab yang berat, azab yang pedih Tetapi hakikatnya hanya Allah SWT yang mengetahui hakikatnya uh, Kita uh, menerimanya, beriman dengan uh, dengan uh, perkara ini Dengan apa yang Allah SWT ancamkan itu dan hakikatnya hanya Allah SWT yang mengetahui perkataan wailun juga, apabila Allah SWT menggunakan perkataan wailun yang kita sebutkan tadi, ancaman, kesulakan dan adat yang berat ini, maka ia menunjukkan perkara yang diancam itu termasuk di dalam dosa-dosa yang besar ini kaedah yang diletakkan oleh ulama' mana-mana ayat yang berserta dengan ancaman neraka azab azabu jahannam ataupun ancaman azab uh, neraka uh, maka ia termasuk di dalam dosa besar setiap setiap perbuatan yang diancam dengan ancaman neraka maka ia adalah termasuk di dalam dosa besar maka kerana itu perkara yang disebutkan di dalam surah ini perkataan humazah dan, dan juga lumazah ini maka ia adalah termasuk di dalam perkara termasuk di dalam dosa besar yang berat hukumannya yang perlu dijauhi oleh seseorang muslim kerana berat perkara tersebut dosa besar لِكُلِّهُمَزَةِ اللُّمَزَةِ أَيْ أَلَّذِي يَهْمِذُ النَّاسَ بِفِعْلِهِ وَا يلمزهم بقوله فالحماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالاشاره والفعل واللماز الذي يعيبهم بقوله ها jadi ni apa yang uh, dipilih dan ditafsirkan oleh Syekh Sa'di Sa rahimahullah ويل لكل همزه apa yang dimaksudkan dengan humazah dan apa yang dimaksudkan dengan Lumazah Kata beliau uh, Artinya Alladhi <tid> yahmizun nasa bifi'li Wayalmizuhum Biqawlihi Artinya orang yang uh, Yahmizun nasa merujuk kepada Humazah Yahmi, uh, Yahmizun nasa Merujuk kepada Humazah dengan Bifi'lihi dengan perbuatan uh, Dan Wayalmizuhum Merujuk kepada Lumazah dengan percakapan. Uh, dan penjelasannya fal hamazu maka orang yang melakukan perbuatan humazah iaitu orang yang mencela manusia. Uh, mencela manusia dan uh, memalukan, memalukan manusia, ya'i bunnas, boleh juga. Memalukan ataupun mencela manusia wa ya'tun 'alaihim bil isharati wal fi'li. Sama ada dengan isyarat Ataupun dengan perbuatan ha, Secara ringkasnya, ni Ia adalah perbuatan menghina manusia Ataupun mencela manusia Memperlekehkan manusia Sama ada dengan isyarat Dengan isyarat ni mungkin dengan uh, Kerlingan mata contohnya Dengan jelingan mata Dengan angkat kening Ataupun dengan uh, menjuihkan mulut uh, Muncung mulut Ataupun memalingkan muka Ataupun dengan isyarat tangan uh, Isyarat badan atau isyarat kaki dan sebagainya itu semua termasuk di dalam di dalam uh, isyarat termasuk di dalam isyarat wal dan juga perbuatan ha, perbuatan ini uh, menghina manusia dengan perbuatan ini dengan satu perbuatan yang jelas perbuatan yang memang menunjukkan uh, penghinaan misalnya mungkin mungkin uh, dengan uh, tumbukan dengan tamparan contohnya bagi tampar muka orang tu Uh, sebab nak menunjukkan uh, kesombongan diri dan nak menunjukkan orang tu hina misalnya nak memperlakukan orang, orang lain orang yang dilihat lebih hina daripada dia mungkin ditampar, ditolak mungkin uh, dipijak uh, dipijak di muka ke ataupun di badan dan sebagainya, ditumbuk dan macam yang kita lihat dalam kes-kes uh, budi yang, yang banyak berlaku sekarang ni uh, itu boleh kita kaitkan dengan ayat ini. Ia termasuk dalam perbuatan uh, Hamas uh, Golongan yang uh, Mencelah ataupun memperlekehkan Orang lain dengan perbuatan uh, Orang yang membuli orang lain ni, uh, Dia sebenarnya cuba untuk menunjukkan kekuatan diri dia uh, Dengan dengan cara menindas orang yang dilihat uh, Lebih lemah daripada dia Dilihat sebagai lembek uh, Macam lembek ataupun lemah uh, Maka dia menunjukkan kekuatan dia pada orang yang lemah. cuba orang yang bully ni pergi cari orang yang lebih kuat daripada dia. Ada dia berani nampak macam tu. jadi maksudnya orang yang membuli ni sebab dia rasa diri dia lebih kuat dan dia orang yang dibuli itu lebih lemah daripada dia. Maka dia menunjukkan kekuatannya ataupun menghina orang tu dengan cara membuli orang itu. Maka dia termasuk dalam maksud Hamas ini. Adapun al-lamas Al-Lammas ini orang yang uh, Menghina atau memperlekatkan orang lain Manusia Manusia lain dengan percakapannya uh, Dengan mengejek Dengan uh, mungkin mengulakan uh, cacian Perkataan-perkataan yang kesat Dengan mengherdik Mengangkat suara dan sebagainya dan, dan ini juga boleh dikaitkan dengan Dengan kes-kes buli uh, Buli ni sama ada dia dengan uh, pukul Dan sebagainya Dan boleh juga jadi dengan Apa disebut dengan body shaming ha, Mengutuk orang tu, perli orang tu dan sebagainya uh, Itu juga termasuk dalam bentuk uh, Ini apa yang kita sebut dengan bully uh, Dan perkara ini sangat uh, Ditegah Sangat ditegah Secara jelas kita dapat lihat dalam uh, surah ini Bagaimana Allah SWT memberi ancaman Yang sangat keras kepada orang yang uh, dan ataupun menghina manusia sama ada dengan isyarat ataupun perbuatan ataupun dengan perkataannya yang hari ini kita kita dapat lihat uh, dengan jelas dengan banyaknya kes-kes uh, buli yang berlaku semoga Allah Subhanahu taala melindungi kita uh, daripada sifat yang keji ini melindungi kita dan juga ahli keluarga kita uh, sama ada menjadi uh, pembuli ataupun yang dibuli pada zaman ada menjadi wang yang al-hamas dan juga lamas ini ataupun masa kepada al-hamas dan juga lamas ini. Bismillahirrahmanirrahim Allah Subhanahuwataala sekalian. Seterusnya Kata Syekh rahimahullahu taala dan kalau kita tengok sebahagian terjemahan disebut alhamas itu sebagai pengumpat. Alhamas itu sebagai pengumpat dan juga alhamas itu sebagai pencela. Jadi kesemua pengumpat dan pencela ini kedua-duanya dengan dengan lisan. Tetapi secara jelas di sini Allah taala alam jadi mungkin itu sebab asal satu pendapat saya tak sempat nak membuat semakan Terjemahan itu mengikut tefsiran yang mana Tetapi kalau mengikut tefsiran syekh ini uh, Jelas uh, Kenapa disebut Humazah dan juga Lumazah ini Supaya dapat mencakupi Kesemua bentuk uh, Perbuatan menghina Ataupun uh, mencela uh, Orang lain Sama ada dalam bentuk isyarat Ataupun perbuatan ataupun percakapan uh, Jadi dalam apa bentuk sekalipun apa Ia termasuk di dalam Uh, di dalam uh, uh, Perkara yang ditegah ini Jadi hari ini misalnya kalau Ada orang mungkin dia tak cakap Tapi dia tulis mesej uh, Dengan kata-kata keji Ataupun komen Komen di Facebook, uh, di ruangan komen Macam-macam uh, komen yang mengeji dan sebagainya Maka ia juga tidak terlepas daripada Daripada ancaman ini Maka ia termasuk juga dalam uh, Tulisan ini boleh kita dia mengambil tempat percakapan ini orang mungkin tak cakap, tak keluar suara, tak bunyi, tapi dia bercakap dengan menulis message sama ada di whatsapp ataupun di facebook dan sebagainya maka ia mengambil hukum percakapan mengambil hukum percakapan maka perbuatan itu boleh juga dimasukkan dalam perbuatan al-lamas maka semoga kita dapat berhati hatilah sama ada dengan Cakapan kita dengan secara lisan ataupun uh, secara tulisan, uh, secara tulisan uh, maka perlulah kita berhati-hati. Uh, dulu mungkin orang kata lidah tak bertulang, nah uh, susah nak kawal, susah nak kawal uh, lidah kita ni yang lembut tetapi tajam. Uh, ini mungkin kita dapat lihat macam mana uh, ramai orang yang apabila bilam apabila memberi komen di ruangan facebook ataupun menulis uh, di whatsapp dan sebagainya yang apa yang kita sebut ini sebagai dengan uh, keyboard warrior yang apabila dia menulis uh, sama seperti lidahnya yang tak bertulang itu, tak boleh nak kawan uh, tak boleh nak kawan bila dia menulis tu kita akan lihat uh, banyak tulisan-tulisan uh, yang sebenarnya melampaui batas yang telah ditetapkan oleh agama kita yang menyalahi akhlak atau etika sebagai seorang muslim entah sepatutnya seorang muslim menulis dengan perkataan-perkataan tersebut so, ada tulisan yang itu tidak sesuai ataupun perbuatan ataupun maksud yang ditujukan itu kepada individu-individu tertentu dalam bentuk serangan dan juga bulian juga sebenarnya boleh juga menjadi satu bentuk pembulian di dalam media sosial hari ini melalui komen-komen yang yang kasar dan juga uh, menyerang uh, peribadi uh, seseorang maka ini semua apa yang, seperti yang kita sebutkan tadi termasuk di dalam perkara-perkara uh, akhlak yang sangat uh, dititik beratkan oleh Islam apa-apa uh, yang mencalar akhlak yang memburukkan akhlak itu sangat ditegah oleh Kul Islam dan kita dapat lihat bagaimana Allah Swt memberi ancaman yang keras bagi orang yang, uh, yang berakhlak dengan akhlak yang keji ini. Semoga Allah Swt melindungi kita semua daripada akhlak yang keji ini. seterusnya kata Syekh Rahimahullah Taala, "Wahmin sifatnya ada alhamas almas, anhu la hamma lehu sوا جمع المال وتعديده والغبطه به وليس له رغبه في انفاقه في طرق الخيرات وصله الارحام ونحو ذلك فدي قال الشيخ رحمه رحمه الله تعالى ومن صفات هذا الهماس اللماس ان ترى صفات yang disebut dalam surah ini sifat bagi al-hammas al-lamas ini pencela pencela-pencela ini yaitu lah la hama lahu siwa jam' al-mal wa tidak ada uh, keinginan bagi dia itu melainkan selain daripada menghimpunkan harta benda jam' al menghimpunkan harta benda wa dan juga menghitung menghitung harta benda tersebut wal dan juga uh, perlumbaan ataupun uh, persaingan di dalam uh, menghimpun harta benda itu al-ghifah di sini kalau bila kita membaca dalam uh, siaq dalam uh, konteks ini uh, al-ghifah ini bukan al-ghifah yang uh, disebut oleh Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam iaitu sifat yang terpuji iaitu sifat ingin uh, berlumba-lumba dalam kebaikan dalam mendapatkan kebaikan tanpa uh, menginginkan supaya uh, sesuatu nikmat itu hilang daripada uh, daripada orang lain itu Al-Ghittah yang disebut dalam hadis Seperti orang yang perasaan cemburu Ataupun rasa rasa ingin bersaing dengan Orang yang dapat Menggunakan masanya dengan Memenuhi masanya dengan, dengan Al-Quran Ataupun orang kaya yang Banyak menginfakkan hartanya Dan Itu disebut dengan Al-Ghittah Yang berbeza dengan sifat hasad Al-Hasadu Sifat hasad iaitulah Uh, merasa cemburu dengan nek nekmat yang terdapat pada orang lain dan dalam masa yang sama ingin nekmat itu dihilangkan daripada orang tersebut uh, tetapi berbeza dengan ribtah yang disebut dalam hadith uh, cemburu tetapi tidak uh, mempunyai keinginan untuk nekmat itu hilang daripada itu, cuma uh, cemburu dan ingin mendapatkan nekmat yang sama uh, itu ribtah yang disebut dalam hadis tapi dalam konteks Uh, tafsir ini dalam konteks ayat ini al-ghithah di sini uh, bukannya uh, sifat yang terpuji tetapi sifat yang tercela iaitu sifat belum-belum, uh, sifat ingin mendapatkan nikmat uh, ataupun kita sebut dengan sifat belum-belum itu ingin belum-belum mendapatkan uh, menambahkan harta benda ataupun menambahkan kekayaan eh uh, Menghimpunkan harta Wa ta'di dihi bihi Perkataan tadid di sini Wa ta'di uh, Boleh difahami dengan dua maksud Yang pertama uh, Antara sifat lain bagi alhamas hamas dan Lammas ini Dia Seperti-sebut uh, dalam uh, Dalam ayat ini Alladhi Jama'a malan Itulah Maksudnya Allah sambung dengan ayat yang, ayat yang kedua yang menggambarkan tentang sifat al-lamas al-lamas dan al-lamas ni yang uh, menghimpunkan harta wa'addadahu di sini ada dua maksud yang pertama uh, mengira menghitung maksudnya dihimpun dia mengumpul harta kemudian dia asyik kira harta dia uh, kurang ke tam, uh, bertambah ke rugi kat mana untung kat mana dan sifat ini menunjukkan betapa orang ini dia betul-betul betul-betul uh, bersungguh-sungguh dalam menghimpunkan harta. Sangat sangat uh, berkira dengan harta dia itu. Sangat sangat berkira dengan harta dia itu. Maka uh, itu uh, syai sebut di sini walaisa laa ragbatun fi infaqi. Pergoan uh, ini yang uh, fokus ni itu hanyalah untuk menghimpun harta dan menambah kekayaannya. Maka kerana itu dia selalu uh, mengira uh, hartanya itu. Dalam bank ini ada berapa ha, kita kejap buka akaun bank Cek tengok duit dia bertambah ataupun tidak Atau ada kurang ha, Dalam akaun saham itu ada berapa Dalam tempat sini ada berapa Jadi kerjanya hanya uh, Ingat kepada harta benda itu Dan selalu menghitung Selalu menghitung Dan sangat berkira ha, Sangat berkira dengan hartanya itu Takut-takut hartanya itu semakin susut maka kerana itu dia tak ada langsung keinginan untuk menginfakkan harta tersebut. kerana fokusnya adalah untuk uh, menambah uh, aset dan harta bendanya itu. jadi dia tidak akan menginfakkannya pada jalan-jalan kebaikan. fi turuqil khairati wasilatil arham dan ذلك. Uh, jadi benda-benda kebaikan ini yang dianjurkan oleh Islam uh, sama ada sedekah, sama ada zakat, sama ada Uh, dalam bentuk menghubungkan suratul rahim uh, Ini semua memerlukan kepada kita Mengeluarkan Membelanjakan harta benda kita uh, Kadang-kadang musim-musim cuti sekolah ni uh, Mungkin uh, Ada ahli keluarga kita yang uh, Menziarahi kita Kawan-kawan Hajat uh, uh, nak jumpa uh, Jadi kadang, kadang bila keluar tu uh, Mungkin nak makan sama-sama atau -sama, Terpaksa belanja uh, Jadi mungkin orang yang Uh, sayangkan harta ni Dia akan berkira-kira untuk uh, Bersedekah uh, Untuk uh, Baik yang menerima tetamu Ataupun yang uh, berjalan Untuk menziari orang lain Nak nak berjalan, nak menziari orang, orang lain juga Memerlukan kepada infak Menginfakkan, kena keluar belanja uh, Nak travel uh, kena Mungkin kena beli tiket Kena bayar minyak, bayar toh dan sebagainya uh, Ini juga memerlukan kepada Membelanjakan uh, harta dan dia termasuk dalam perkara yang baik uh, menghubungkan suratur rahim bila kita cuti-cuti sekolah ni uh, kita berjalan pergi ziarah uh, adik-beradik pergi ziarah kawan keluarga ini merapatkan suratur rahim uh, kenalkan uh, ahli keluarga anak-anak kita dengan uh, ahli keluarga dengan Pak Cik pakcik Cik dia dan sebagainya ini satu perkara yang sangat baik uh, menghubungkan, mengeratkan suratur rahim uh, ataupun dalam dalam projek-projek khairi Projek-projek kebajikan Bantuan kemanusiaan dan sebagainya Yang memerlukan kepada sumbangan Sumbangan-sumbangan Jadi orang yang Allah SWT sifatkan dengan sifat hamas dan lammas ini Maka dia tidak ada keinginan untuk mengeluarkan hartanya Pada jalan-jalan ini Ini satu makna dan satu makna lagi Makna ta'adik di sini adalah Mempelbagaikan Wa'adadahu maksudnya Bukan dengan makna uh, Mengira ataupun menghitung tetapi Mempelbagaikan maksudnya Alladhi jama'amalan Itulah uh, Sifat lain Mereka ni adalah yang menyimpulkan harta Dan juga Mempelbagaikan Maksudnya menyimpulkan harta benda Ataupun aset dan mempelbagaikan Bukan satu ke satu jenis, misalnya kalau uh, kereta contohnya uh, dia akan menghimpunkan pelbagai jenis kereta koleksi kereta uh, itu maksudnya, menghimpulkan harta maksudnya, uh, menambah koleksi dan mempelbagaikan koleksi harta dia. kereta contohnya baju contohnya beg tangan contohnya ataupun rumah dah ada rumah, uh, tambah lagi, beli lagi rumah uh, dah ada rumah teras beli rumah banglo pula ada banglo beli apartmen ha, Jadi, ini sifat Apa yang Allah sifatkan di dalam Ayat yang kedua ini Menghimpunkan ke harta Tadi makna yang pertama, menghitung harta itu Berapa banyak, berapa kuat ha, Makna yang kedua Mempelbagaikan Menghimpun harta dan mempelbagaikan Harta benda tersebut La ilaha illallah uh, Kemudian disebut Uh, mungkin uh, uh, antara benda yang menarik untuk kita lihat uh, kenapa Allah Subhanahu taala kalau kita lihat pada ayat yang pertama dan kedua ni wailul likulli humazatil lazii jama'a ma lawaddadah uh, soalulah Allah menghubungkan maksudnya uh, orang yang suka menghimpun harta ini mempunyai uh, sama ada ia menjadi sifat kepada Hamas dan kepada para pencela ini menjadi sifat kepada para pencela jadi maksudnya dua-dua perkara ini pencela dan juga pengumpul harta ini mempunyai uh, hubung kait yang sangat rapat. Karena dua sifat pada satu individu, satu individu. Jadi apa hubung kait antara pencela dan juga pengumpul harta? Ha, jadi ini perlu kita lihat. Uh, secara isyaratnya seolah-olah Allah Subhanahu Wataala nak menunjukkan orang yang Uh, suka mengumpul harta benda ini Yang tidak ada keinginan Untuk menginfakkan harta dia ini uh, Dia ada Dia ada tendensi Kemungkinan yang sangat tinggi Untuk menjadi seorang pencela Kenapa? Kenapa dia mempunyai kecenderungan yang sangat tinggi Untuk menjadi seorang pencela Kerana apabila dia Mengumpul harta yang banyak Maka akan timbullah sifat Sombong Sifat takabur sifat asa dia uh, kaya lebih mulia dan uh, hatinya itu menjadi bakhil menjadi tidak tidak uh, sayang harta dia dan uh, tidak ada keinginan kepada kebaikan uh, maka sifat-sifat uh, inilah uh, perkara inilah uh, berpunca daripada uh, uh, kita panggil uh, keinginan yang kuat terhadap harta benda ini akhirnya telah menjadikan dia seorang pencela Maksudnya bila dia mengumpul harapan yang banyak Dia rasa dia lebih mulia, dia lebih hebat Secara tidak langsung dia akan melihat orang lain Lebih kurang, lebih hina daripada dia Maka ketika itu Bila dia masa dia berada di kedudukan tersebut Dengan jumlah aset yang yang begitu Maka dia akan melihat orang lain dengan pandangan hina Maka dia akan mencela Maka kerana itulah dia akan mencela orang lain jadi orang kaya ni Kecuali yang diberi Pertunjuk oleh Allah Subhanahu SWT Bila dia duduk sama-sama dia Apa yang dia bincangkan Apa yang dia sembang Dia akan akhirnya Mengutuk orang itu, menghina orang ini Mempelekehkan orang itu Menjaga Cuba untuk menjaga status Kedudukan Kedudukan diri dia Dengan segala harta benda yang dia ada kerana itu kita perlulah uh, berhati-hati dengan uh, dengan perkara-perkara yang disebutkan oleh uh, Allah subhanahu wa ta'ala melalui uh, surah ini uh, kataan humaza dan lumazah kalau kita boleh lihat sini uh, syihah disebut al-lamaz, al-hamaz dan al-lamaz ini merupakan uh, surah mubalara maksudnya Orang yang mencela ini Dia bukan uh, Sekali Bukan sekali uh, Bukan uh, sekali saja dia melakukan perkataan ini. Uh, Humazah Dengan uh, wazan Fu'alah Begitu juga Lumazah uh, Fu'alah Maksudnya uh, Sesuatu perbuatan yang dilakukan berkali-kali Berulang kali Maksudnya Yang dimasukkan di dalam ayat ini Wailul likulli humazati lumazah Selakalah Bagi setiap Pencela pencela maksudnya ia adalah sifat yang telah menjadi uh, sifat atau kebiasaan uh, individu ini iaitu dia suka mencelowang ni ataupun setiap kejar dia akan dekek orang setiap kejar dia akan plekeh orang uh, yang mana dia sinonim dengan pengumpul harta benda yang uh, telah menjadi yang yang sifatnya bakhil yang sayangkan harta dan bakhil yang tidak ada keinginan kepada untuk melakukan kebaikan. Wassalamualaikum taala alafiat semoga Allah SWT melindungi kita daripada sifat ini. Jadi sebab di sini pada ayat yang ketiga yahsabu bijahli anna ma lahu akhladahu fi dunya. Orang ini masih lagi menceritakan tentang al-lamas dan juga al-hamas. Al-hamas dan al-lamas jadi tadi sebut al-hammas al-lamas guna ayat yang kedua tentang uh, sifatnya itu yang suka mengumpul harta kemudian pada ketiga eh, ayat yang ketiga uh, sifat yang lain adalah dia menyangka yahsabu bi ha, dia menyangka dengan kejahilannya ha, kerana kejahilannya anna ha, ma lahu akhladahu bahawa hartanya itu dapat menjadikan dia kekal di dunia, fi dunia falithalika kana kaduhu wa sa'yuhu kulluhu fi tammiyati malihi aladhi yadunu anahu yunammi umrahu walam yadri anna al-bukhla anna al-bukhla yaksifu al-a'mara wa yakhribu al-diyar wa anna al-barra wa anna al-birra Uh, yuzidu fil umri uh, Jadi orang ni yang menyangka uh, Harta benda dia itu Akan dapat menjadikan dia Hidup kekal di dunia ini uh, Kerana uh, Dia merasakan uh, Usaha dia, jerit perih dia uh, Semua itu Yang uh, Ditumpukan untuk Menambah harta benda dan aset dia uh, Dia yakin dia merasakan dan dia yakin Ataupun dia menyangka Kesemua hartanya itu dapat menambah umurnya Dapat memanjangkan usianya Sedangkan dia tidak tahu Bahawasanya kebahilannya itu akan memindekkan usianya Akan memusnahkan kehidupan atau musnahkan tempat tinggal ataupun kehidupan dunia dia dan bahawasanya Wa annal birra Bahawasanya kebajikan Kebajikan yang dilakukan itu Sebenarnya lah Yuzidu fil umri Yang akan menambahkan umur Ini Keyakinan kita dan Ini perspektif Islam Berkaitan tentang harta Tentang harta benda Harta benda bukan untuk dikumpul dan disimpan Tetapi harta benda Yang Allah SWT beritahu Berikan kepada kita sebagai satu pinjaman Perlu digunakan untuk jalan-jalan kebaikan dan kebajikan Dan itulah sebenarnya yang akan dapat Memberi keberkatan pada umur kita Kita biasa sebut dengan keberkatan Sebab panjang dan pendek ini subjektif Mungkin ada orang yang hidup sampai 70 tahun Mungkin sampai 100 tahun sekalipun 95 tahun 97 tahun tetapi tidak banyak uh, amal kebaikan kebajikan sumbangan yang dia dapat uh, lakukan maka apa gunanya umur yang panjang itu jika ia tidak diisi dengan uh, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan orang yang mungkin hidup hanya 33 tahun ataupun 40 tahun tetapi kehidupannya itu sarat dengan pelbagai bentuk ketaatan, kebaikan dan kebajikan. Maka sudah tentulah umur yang pendek yang kita yang kita lihat sebagai pendek itu sebenarnya lebih menguntungkan orang itu. Maka kerana itu benarlah seperti mana yang dikatakan umur itu hanyalah sekadar angka. Tetapi apa yang lebih penting adalah apa yang diisi di dalam umur itu. Ah jadi, bila kita kata kebajikan itu akan menambahkan umur uh, seseorang itu, uh, satu perspektifnya seperti yang kita sebutkan tadilah, maksudnya dari sudut keberkatan. Menambahkan umur itu maksudnya dari sudut keberkatan usia itu. Banyak benda yang boleh dilakukan ataupun kehidupannya itu menjadi uh, sangat uh, bermakna dan uh, sangat uh, berkah. Dan satu lagi, uh, mungkin uh, boleh juga kita pegang secara... Uh, secara maksudnya secara bilangan itu maksudnya kebajikan-kebajikan yang dilakukan ini, kebajikan ini memang akan dapat menambahkan uh, usia, memanjangkan usia uh, memanjangkan usia uh, seperti yang uh, terdapat dalam satu hadis Nabi SAW antara perkara yang akan uh, memanjangkan usia itulah silaturahim uh, melakukan silaturahim akan uh, menambahkan Uh, usia uh, dan ulama menjelaskan uh, kenapa uh, yang dimasukkan dengan memanjangkan uh, usia di sini maksudnya bukanlah uh, merubah uh, takdir Allah subhanahu uh, wa taala tetapi dia bukan maksudnya merubahkan uh, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya memang dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kalau seseorang itu umurnya adalah lima puluh tahun, uh, dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala-galanya memang terdapat dalam ilmu Allah Subhanahu Allah Allah dah tahu. Katakanlah, dia katakanlah uh, dia ini uh, ajalnya sampai umur empat puluh. Tetapi dengan asbab ah uh, amal-amal kebaikan dengan selatu rahim yang dia lakukan itu uh, maka Allah Subhanahu Taala hanya mematikan dia pada umur 50 tahun dan kesemuanya itu berada di dalam ilmu Allah Subhanahu Taala maksudnya Allah Subhanahu Taala tahu yang dia ni akan buat perkara-perkara kebaikan ini dan dengan sebab itu Allah Subhanahu Taala menjadikan ajalnya itu pada pada 50 tahun nah, jadi akhirnya akhirnya bendanya hakikatnya hanya Allah SWT yang mengetahui hakikat Kita pun kita tak tahu bila ajar kita Macam mana kita nak kata Asalnya sepatutnya kita umur kita 40 tahun Kemudian Allah tambahkan 10 tahun jadi 50 tahun Ia perkara yang uh, Waibi yang berada di dalam uh, Ilmu pengetahuan Allah SWT yang tidak dapat diketahui oleh kita Ini apa yang Salah satu yang dijelaskan oleh ulama' lah Maksudnya kalau kalaulah kata ajar sesuatu itu sepatutnya 40 tahun tetapi dengan uh, kebajikan yang dilakukan atau usia turahim dan sebagainya itu maka dipanjangkan usianya itu kepada uh, satu atau dipanjangkan usia dia itu kepada uh, uh, tambahan umur yang lain dan kesemua itu berada di dalam uh, imun Allah subhanahu wa ta'ala yang seminar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sekalian. kita teruskan lagi pada uh, ayat yang seterusnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala ini seperti yang kita sebutkan tadi uh, dalam hadis Nabi SAW antaranya yang disebut oleh Nabi SAW Alaihi uh, Wasallam man sarrahu an yumadda fi umrihi Wu wu wuysengu leh fi risqhi, wujudfau anhu mi tetesu, faliat taqillah wal yasin rahimah. Barulah saya untuk dipanjangkan usianya, dan juga diperluaskan rezekinya dan ditolak daripadanya kesudahan yang tidak baik. Maka hendaklah dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menyambungkan silaturahim. Ah ha, jadi hadis ini disebut dalam uh, kebaikan-kebaikan ataupun kelebihan uh, orang yang menghubungkan silaturahim di mana dengan sebab menghubungkan silaturahim ini maka dapat uh, memanjangkan uh, umur, memanjangkan usia, meluaskan rezeki dan dapat mengelakkan daripada uh, kematian yang, uh, yang buruk naqos su al wallahu taala alam seterusnya pada ayat yang keempat hingga ayat ketujuh firman Allah subhanahu wa taala kall la yunbadanna ai la yutrahanna la yunbadanna artinya la yutrahanna maksudnya akan di uh, lemparkan akan dicampak Kekataan kalla Kalla artinya Tidak sama sekali Kalla artinya tidak sama sekali Maksudnya bila Apa yang Allah SWT ceritakan sebelum itu yahsabu Mereka ini menangka Hartanya itu dapat menjadikan dia kekal Maka Allah SWT menafikan Sangkaan mereka itu Tidak sama sekali Seperti mana yang mereka sangkakan Bahkan Uh, sebenarnya mereka akan mati Kalau tidak sama sekali Seperti mana yang mereka sangkakan uh, uh, Dan mereka akan mati Dan apabila mereka mati Mereka akan dicampak Akan dihumbankan uh, Fil hutamah uh, Akan dihumbankan di dalam Al hutamah Dan Allah Subhanahu SWT bertanya Wama adraka mal hutamah Dan soalan ini untuk Ta'zimun laha watahwilun nisyakniha untuk menunjukkan Al-Futamah ini satu benda yang besar Satu bukan Bukan kecil Satu benda Satu hal yang yang besar Suma fassarha biqaulih Kemudian Allah SWT mentafsirkannya Menjelaskan dengan firmanya Narullahi l-muqadah Al-Futamah itu adalah Allati waquduhan nasu wal hijarah Itulah api Allah subhanahu wa ta'ala yang menyala-nyala yang, uh, yang Yang menyala-nyala Yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu-batu Alati -batu. min uh, syiddat Yang mana dahsyatnya api ini Tattali'u al afidah ia apabila ia membakar maka ia akan membakar sampai ke sampai ke jantung hati ai tanfudu min al ajsam ila ia membakar daripada uh, tubuh badan ini sampai kepada hati manusia uh, kepada hati manusia ini sini dapat kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa menyangka sama sekali apa yang mereka uh, sangkakan itu uh, dan memanglah Uh, kalau kita melihat Orang yang berlumah dengan harta benda ni Memang dia Tambah-tambah kalau dia sangat sayangkan harta benda itu Memanglah dia tak nak mati uh, Dia dia akan takutkan mati uh, Kerana dia rasa Dia dengan harta benda itu Tetapi dia lupa uh, kehidupan dunia ni bukan kehidupan yang kekal Harta benda itu pun bukan harta benda yang kekal uh, Setiap manusia pasti akan mati Haa uh, jadi bila dia mati Harta benda sebanyak mana Harta benda yang dikumpulkan Yang dikumpulkan pun Maka harta benda itu tidak akan dapat membeli Tidak akan dapat Menggantikan kematian Tak boleh nak tawar-menawar Dengan Allah SWT untuk Lari daripada kematian Mesti akan mati Macam mana pun pasti akan mati Tidak ada Sampai hari ini tidak ada manusia yang hidup dan tidak mati semua setiap semua manusia mati. Semua manusia yang pernah hidup dia akan mati. Dan semua manusia, pada hakikatnya semua manusia mengetahui perkara ini dengan yakin. Ah itu disebut kematian itu dengan yakin. Seperti dalam firman seperti dalam akhir surah Al-Hijr, "Hatta ya'tiyaka al-yaqin", sehingga datang kepada kamu keyakinan. Maksud keyakinan di sini adalah kematian. Kerana kematiannya satu benda yang Uh, manusia tahu dengan yakin, tetapi sebenarnya antara endah uh, tak endah ataupun terima ataupun tidak terima. Ha, kadang kadang uh, manusia itu didalaikan dan dilupakan, maka dia lupa ada perkara, ada kemajuan yang sangat dekat dengan diri dia. Layum badannya hilup sama, jadi orang ini yang disifatkan itu pencela pengumpul harta dan juga yang menyangka wajahnya dia tidak akan mati. Allah SWT menyangka sama sekali Apa yang disangkanya itu Dan sebagai hukumannya Mereka ini akan uh, Dicampakkan ke dalam neraka Al-Putamah uh, Itulah yang mana sifat neraka Al-Putamah ini Apinya itu menyala nyala Yang pertamanya Kenapa Allah SWT menggunakan perkataan layun badanna Untuk menunjukkan Betapa hinanya mereka ini Bukan seperti uh, Ahli syurga yang dipersidarkan yang disambut dipersilakan masuk ke dalam syurga dengan penuh penghormatan tetapi mereka ini pelaku yang kita sebut tadi dengan dosa besar pelaku dosa besar ini apabila mereka mati dan sampai saat hukuman seperti mana mereka di dunia dahulu menjadi pencela penghina orang lain maka hari ini sampai ke dalam mereka Allah SWT menghina mereka dengan mencampakkan mereka ke dalam neraka Jadi perkataan mencampakkan itu Ataupun melemparkan mereka Menghumbankan mereka ke dalam neraka itu Untuk uh, mendatangkan makna kehinaan terhadap mereka uh, Kau dulu di dunia Rasa hebat sangat Rasa mulia sangat Sampai kau uh, menghina orang lain uh, Memperlekehkan orang lain uh, Sekarang kau rasa kehinaan uh, Mana kehebatan kau dulu di dunia uh, Jadi Dirasakan kehinaan kepada mereka ini Apabila dicampakkan ke dalam neraka Al-Pautamah Dan uh, Yang mana Neraka Al-Pautamah ini Api yang disebut Narullah Dan ini juga untuk menunjukkan kedahsyatan uh, Api neraka ini Maka itu disandarkan kepada Allah SWT Api neraka Allah uh, Untuk menunjukkan kedahsyatan Uh, api narka ni Api narka ni bukan macam api-api yang lain uh, Tapi api ni adalah api yang sangat dahsyat Yang membakar Yang mana bahan bakarnya adalah uh, Daripada manusia dan juga batu-batu Untuk menunjukkan uh, Dia sebutkan perkataan Muqadah Ini sama juga jadi dengan uh, Ada uh, Mengikut wazan fu'alah Maksudnya Api ini yang setiasa Menyala-nyala ini sentiasa membakar, dia tidak pernah padam dia tidak pernah padam jadi sentiasa api ini dihidupkan dengan bahan bakar yang terdiri daripada manusia dan juga batu-bata api ini tidak pernah padam, maka dia sentiasa membakar, membakar, membakar maksudnya meniksa uh, meniksa, meniksa uh, uh, manusia yang sedang menjalani hukuman uh, di dalam neraka tersebut semoga Allah SWT dan dan Dasyatnya, bakaran api neraka ini Bukan sahaja dia membakar Pada anggota-anggota Tetapi sampai ke dalam Kelubuk hati manusia Sampai ke lubuk hati manusia uh, Al-Tafsir menyebut Kenapa disebut Al-Titabtani wa'alal-Af'idah uh, Kerana ini bersesuaian dengan uh, Bersesuaian dengan uh, Pelaku Yang disebut di dalam ayat ini Al-Lammas dan Al-Hammas ini yang mencela orang lain maksudnya menunjukkan tentang kebusukan hati mereka busuk hati mereka itu dengan mas, dengan sifat sombong mereka dengan sifat besar diri mereka masa mereka lebih mulia dan memandang orang lain dengan pandangan hina ini semua adalah penyakit-penyakit hati yang menunjukkan tentang kebusukan hatinya maka kerana itulah Allah Subhanahuwataala menyebut secara khusus dan dan ini sesuai dengan kaedah al jazaa'u min jinsi amal seperti mana engkau di dunia dulu hati engkau busuk selalu menghina orang mempelikkan orang lain Membuli orang lain maka hari ini Engkau hati yang busuk itu akan diazab akan akan dibakar dengan api neraka daripada luar sampai ke dalam sampai ke dalam hati kerana di situlah terletaknya punca kepada ah uh, kejahatan ke dan kebusukan hati kaum. Masyaallah taala lafiah. Ya. Uh, kemudian pada ayat yang ke-8 kata Allah Subhanahu wa taala wa ma hadhihi al-hararati al-balighah wa ma hadhihi al-hararati al-balighah hum mahbusun fiha. Qad ayisu min al-khuruj minha. Wa li jadi pada ayat yang ke-8 Allah SWT menjelaskan lagi Dalam keadaan mereka itu Berada di dalam kepanasan Api neraka Taala Yang sangat sangat panas Kepanasan yang, yang Sangat panas seperti yang kita sebutkan tadi Api ini tidak pernah padam Sentiasa di Dihidupkan uh, Sentiasa dihidupkan api ini Dinyalakan api ini Yang sentiasa membakar bukan bukan itu sahaja dan keadaan mereka yang sentiasa dibakar dan api yang sentiasa menyala bahkan mereka mahbusuna fiha mereka itu terkepung tertahan di dalam api neraka itu qadi aysu min al khuruj minha sehingga mereka merasa uh, putus asa telah putus asa untuk keluar daripada api neraka itu kerana mereka telah uh, tertahan di dalam pindahkir -pindah itu. itu Kerana itu Allah SWT menyebut Inna alaihi muqsadah uh, Di atas mereka itu uh, Maksudnya mereka berada di dalam uh, Api yang ditutup rapat Muqsadah ini maksudnya Mughlaqah uh, Ighlaqan ta'man uh, Ditutup rapat Tidak ada ruang untuk melarikan diri uh, Tidak ada ruang untuk melarikan diri uh, Jadi Uh, Seolah-olah di, di satu sudut yang lain seolah macam memberi gambaran uh, Seolah-olah neraka itu sebenarnya mempunyai Mempunyai uh, ruang Ataupun mempunyai pintu Mempunyai pintu Tetapi pintu itu tertutup rapat uh, Neraka itu mempunyai pintu Maksudnya jalan untuk keluar Tetapi jalan untuk keluar itu tertutup rapat dan ini tujuannya adalah supaya ahli neraka itu ataupun uh, mereka yang sedang diazat itu tahu ada jalan untuk keluar tetapi mustahil untuk mereka keluar maka ia akan menambahkan lagi penyesalan uh, menambahkan lagi penyesalan dan uh, rasa sedih hakikatnya mereka tidak akan dapat uh, melepaskan diri daripada uh, hukuman ataupun uh, api neraka itu innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddada fi amadin maksudnya uh, min khalfi al-abu'ab uh, mereka itu terkurung ataupun tertahan di tiang-tiang uh, di tiang-tiang yang berada di sebalik pintu-pintu uh, ini yang kita sebutkan tadi uh, neraka ini digambarkan mempunyai pintu Uh, pintunya ada tetapi mustahil untuk mereka uh, keluar melalui pintu-pintu tersebut maka mereka boleh melihat pintu itu tetapi mereka tidak akan dapat keluar daripada pintu tersebut maka ini akan menambahkan lagi uh, kesedihan dan penyesalan mereka fi amadin mumadadah itulah tiang-tiang uh, yang panjang uh, mereka diikat pada tiang-tiang uh, yang panjang supaya mereka tidak akan dapat keluar daripada neraka itu. Jadi keadaan mereka itu yang dibakar dan juga uh, diikat pada tiang-tiang yang panjang. Alhamdulillahillahillallah. Dan uh, di sini Syekh membuka ayat yang lain. Kullama aradu an yahru minha uaidu fihah. Setiap kali mereka uh, ingin untuk keluar daripada neraka itu, mereka akan dikembalikan kepada Badan neraka tersebut Jadi memang tidak ada harapan Untuk keluar daripada neraka itu Dan uh, setiap kali itulah Apabila mereka cuba untuk keluar Dan mereka akan dikembalikan kepada uh, Azat neraka itu Na'udzubillah min zalika Wa nas'alu al-afwa wal-afiyah Sebab Allah SWT melindungi kita uh, Daripada apa yang disebutkan Daripada surah ini Sama ada Allah SWT melindungi kita Daripada sifat-sifat yang keji ini Sifat alina'aka Sama ada pengumpat Secara isyarat Ataupun tubuh badan dan lisan Ataupun Sifat yang Suka mengumpungkan harta Dan tidak ada keinginan langsung untuk Menginfakkan harta Ataupun sifat yang sehingga akhirnya Menutup hati Daripada mengingati Mati yang yang, yang uh, merasakan hartanya itu dapat menjadikan dia hidup kekal di dunia. Uh, semoga Allah Subhanahuwataala melindungi kita daripada sifat-sifat tersebut dan semoga Allah Subhanahuwataala melindungi kita daripada hukuman-hukuman dan azab-azab yang diceritakan uh, di dalam surah ini dalam bentuk yang sangat uh, menakutkan dan mengerikan yang uh, tidak dapat kita bayangkan uh, bagaimana uh, tubuh badan manusia yang lemah ini sebenarnya dia sangat uh, sangat uh, lemah sangat lembut dan sangat uh, mudah untuk dimakan oleh api itu kalau di dunia sekali pun senang-senang memang kalau kena kena api terbakar hangus apa petah lagi dengan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang jauh bezanya dengan api dunia ini uh, sudah tentulah kepedihan dan kesakitan uh, azab itu berganda-ganda lebih Dahsyat daripada dunia ini Tapi itulah manusia sifatnya Yang mudah lupa, mudah lalai Apatah ya? lagi dengan uh, Hati manusia yang berbolak-balik Dan lidah manusia yang tidak bertulang itu uh, Sentiasa uh, Menjadikan manusia itu mudah uh, Terjerumus untuk melakukan Perkara-perkara uh, yang dilarang ini Maka tidak ada jalan lain melainkan kembali sentiasa memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dapat terlepas daripada bisikan dan hasutan syaitan runtunan hawa nafsu kita daripada dalam dan daripada sifat-sifat keji yang lahir daripada hati Allah subhanahu wa ta'ala kita melindungi kita menjauhkan kita daripada sifat ini dan juga sekaligus daripada api naka Allah subhanahu Wa Jadi saya kira uh, Sekadar itu saja yang dapat Kita kongsikan pada malam ini uh, Berkait dengan surah uh, Al-Fumazah ini Moga-moga dapat uh, Memberikan kepada kita Suatu peringatan dan suatu uh, Pengajaran yang sangat berguna Untuk kita meneruskan uh, kehidupan kita Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala Dan setiap kali kita baca surah ni Kita akan ingat apa yang telah kita bincangkan ini Insya Allah Semoga menjadi bekalan yang berguna Untuk kita di atas dunia ni Sebelum kita dapat bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang Sejahtera Memasuki syukur Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sekali itu sahaja Wallahu ta'ala a'lam صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرت واتوب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته